Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah was salatu was salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa amri wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma inna na'uzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Amin ya Rabbal alamin <gülüyor> Alhamdulillah syukur dan puji kita panjakan ke Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya Dapatlah sama-sama kita bertemu Pada malam yang berbahagia ini Terima kasih banyak saya ucapkan uh, Kepada pihak uh, Surau Pihak Surau Al-Iman Yang telah menjemput saya Buat kesekian kalinya Kali yang kedualah Kalau tak salah saya uh, Kata Tuan Pengurusi Cik Hairul Izzwan bin Talib Kata beliau Kalau tak silap tu lepas bulan 2 Artinya kurang lebih setahun dah kita bertemu daripada kali yang pertama dahulu Dan insyaAllah lah tuan-tuan pun dah tak ingat dah Apa yang saya ceramahkan dulu kali yang pertama Ya, ya ingat tu Alhamdulillah lah ya ha, Cuma saya ucapkan terima kasih Pihak Surah Al-Iman, Taman Kujung Utama Murusi, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Penasihat dan seluruh Para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, adik-adik anak-anak yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat pada kali ni nampak banyak perubahanlah suara kita ni ya. Dan dulu kat pentas panggung kursi kalau ustaz kelasan, itulah kita pun kelasan juga dulu tak tak ni baru pecah ya Nampak straight sampai ke belakang. Alhamdulillah nampak kakak-kakak tidak bergaduh. Nampak ustaz, nampak nangpa ustaz. Nangpa tak. Tak adalah heboh sangat dengan fatahan min tu lebih oranglah. lah ha, ya, ramai orang confuse ni. <laughs> ini patah balik. Itu sudah ya. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah di kesempatan uh, malam yang berbahagia ini, saya pun ingat taklah berhajat nak ceramah panjang malam ni akibat kerana program ataupun jadual yang sangat padatlah uh, bau-bau ni dalam 2-3 hari yang lepas kita program di Pahang di Jerantut, di Keratung, di uh, Raub, Jengkel kemudian terus ke program Team Building bersama dengan Encik uh, Hairul dan juga rakan-rakan para guru uh, Kafa Integrasi Al-Iman hari ini dan esok jam 11 pagi saya di Radio IKIM Malam saya di Jasin, Melaka Lusanya pula saya dekat uh, TV Al-Hijrah Petangnya dekat Karangkraf uh, Malamnya pula Letih tuan-tuan, tak kena dengar lah ya dengar. Jadi kesimpulannya malam ni saya tak cuamah panjang lah Saya cubalah, paling cepat pun pukul 11 kita berhenti ha? Alhamdulillah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Oleh sebab itu, tajuk yang diberikan kepada saya Untuk nak dikongsikan dengan tuan-tuan semua Dalam slot Bicara Nurani 2.02.0 pada kali ini Iaitu tentang muda ke tua, tua ke muda? Muda ke tua, tua ke muda? Ha, macam itulah lebih kurang tajuknya ya Muda ke tua, tua ke muda? Cantik, saya pun pening mula-mula Mikir, muda ke tua, tua ke muda? Saya pun tengok cikgu Muda ke tua, tua ke muda? Yang nak dengar ni, muda ke tua, tua ke muda? Pun kita pun tak tahu Tapi yang pastinya Ini semua bukanlah soal umur sangat pun Yang paling penting amalan Jadi saya dapat kesimpulan daripada apa yang akan saya kongsikan malam ni Dua perkara Sama ada kita ini yang ada dalam majlis ni Kita ni orang muda ke? Orang yang tak berapa muda ke? Haa boleh sedap sikit ya? Orang muda ke? Orang tua ke? Atau orang tua ke? Orang muda ke? Ada dua isu yang penting kita nak bincang malam ni tuan-tuan ya Yang pertamanya tentang soal semangatnya kita dalam beramal satu. Yang kedua keduanya tentang bagaimana kita boleh golongan generasi yang muda dapat turut sama dalam soal perbincangan orang-orang generasi yang lama Dan orang lama pun boleh masuk dengan generasi muda Mana-mana tempat kita pergi pun yang inilah isu yang selalu dicakap-cakap sesama kita Susah cakap dengan orang muda ni semua nak ikut kepala dia kerah kepala itu kapla batu juga ada duduk tu kapla batu cakap ke mana pun dia orang yang betul tanya orang muda pulak macam Abah tu betul sangat, nak cerita zaman Jepun tak habis-habis makan ubi kayu <guluh> Abah dulu makan memang Abah dulu bukan Abah sekarang jadi kita nak cari titik Pertemuan di antara bagaimana nak hidup Dalam suasana Golongan yang muda dengan golongan orang tua Ini kita dapat sama-sama hidup Demi mencapai Redo Allah wa Baik, dua baklah maknanya Yang pertama soal amalan Yang kedua soal persefahaman Yang pertamanya dalam soal amal Tuan-tuan yang dirahmati Allah Sama ada kita yang ada dalam surau Al-Iman kita ini Kita ini di kalangan golongan yang Orang muda mudakah? ataupun orang lamak itu bukan soal kerana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mengingatkan akan kita ini dalam hidup peluang dan kesempatan yang Allah berikan tu ada lima bentuk iaitu dalam hadis Nabi sebut Irtanim khamsan qabla khamsin Le, rebutlah lima perkara sebelum sampainya lima perkara ini hadis tuan-tuan pun selalu dengar iaitu syababaka qabla haramik Masa muda sebelum masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik masa sihat sebelum masa sakit. Wa ginaka qabla faqrik sewaktu kamu kaya sebelum kamu miskin. Wa faraghaka qabla syughlik waktu lapang sebelum masa sempit. Wahayataka qobla mautik Dan waktu hidup sebelum kamu mati Kumpulan Raihan dia buat lagu Ingat lima perkara Sebelum lima perkara Sihat sebelum sakit Muda sebelum tua Kaya sebelum miskin Lapang sebelum sempit Ni saya nak tonton sambung eh Hidup sebelum Memang macam nak mati dah bunyi so, mati. Memang nak mati dah nampak gayanya tu ya Tuan-tuan Jadi lima <laughs> Kan Jadi Itulah kehidupan kita Ah Kita ini bersilih ganti Sebab itu Nabi suruh kita rebut peluang yang ada ini Salah satunya ialah qabla Masa mudamu sebelum masa tuamu Tuan-tuan cuba tengok Ulama-ulama orang-orang soleh zaman dulu Mereka sangat menggunakan masa muda yang ada ini Sebaik mungkin Adik-adik anak-anak yang ada dalam majlis ni, Jom adik-adik Kita jadi orang yang rebut masa muda kita ini Buat amal sebanyak mungkin Nak tunggu umur kalau dah, dah Tak berapa anak muda nanti Banyak amal tak boleh nak dibuat Waktu muda ni sedap kita nak buat amal banyak-banyak ni Tiap-tiap tahun Nabi Umrah boleh apply mohon permohonan rayuan nak pi haji masa muda ni syok nak buat amalan abil lepas satu semai sunat semai sunat lagi semai sunat semai sunat lagi tak cukup dengan tu tak puas lagi baca Quran pula tak cukup baca Quran pula dengar ada orang mohon sumbangan untuk nak apa ni bena sana bena sini oh kita yang pergi oh minta sumbangan apa ni sumbang tenaga bantuan bangsa bangjit jom kita turun ramai-ramai ini -ramai. eh, orang muda Ustaz dulu daripada kecil, Alhamdulillah, arwah ayah didik supaya hidup, jangan duduk biar masa muda tu begitu saja. Daripada kecil, Ustaz dulu, ayah didik, jangan duduk-duk di rumah saja. Berkawan dengan orang. Saya dulu daripada kecil, saya punya best friend saya, kawan-kawan semua, pakcik-pakcik masjid eh. Tu teman-teman saya lah, kawan-kawan saya. Tak sempat nak sembang, buat motor, buat tukar sport rim semua. Tak ada nak sembang, buat tu. Tak ada modal kalau orang sembang pun Ezoh apa, tak tahu, ezoh buluh, ezoh besi, Tak dan sembang, tak tahu Tak ambil tahu, pasal kita nak cerita dengan orang-orang masjid ni Ayah saya kata ingat Hatimu kalau melekat dengan masjid Allah akan bagi kematangan dalam jiwamu, wahai anak Ayah saya pesan Rapat hati tu dengan masjid hati, Jiwa tu akan jadi orang matang Nak sembang, nak bergaduh, buat awet lagi Eh, engkau aduh tel dok gaduh bawek lagi pak wala buaya friend gila friend alah hai. boring lah, he eh apa the um, omg omg mak kau oh, my god alah tak syok abang tu simbang pun tak best lah alah, bro alah you. macam tak tak tahulah tak syok lah. jadi alhamdulillah ustaz ni dulu kalau ingat balik arwah ayah didik daripada zaman kecil dulu Hidup mesti dengan suasana orang masjid Suasana masyarakat yang betul-betul masyarakat Ayah Ustaz memang daripada kecil dulu Saya dulu daripada kecil ayah saya didik Apa jua pertandingan Yang ada di sekolah masuk Jadi orang yang sibuk dengan masyarakat Macam tu Sebuk dengan masyarakat Jangan duduk di rumah saja ayah, Saya dulu di sekolah Apa pertandingan saya tak masuk Semua saya masuk Apa pertandingan semua saya masuk di sekolah Semua kalah Ba saya bukan kertimai apa, saya tak kertimai apa, ceramah saya pun tu pun bukan. power sangat pun kan, tak, <t ripensi> tak tak kertimai apa, badminton pun pertandingan antara kelas kalah antara kelas tau bukan antara daerah, antara negeri, kelas kalah alah, juara dapat tak boleh biasa tu yang tak semangat, kalah kan, pertandingan Kala. bercerita, masuk kalah kalah, tapi Nak bagi taunya ayah ni dia support supaya anak jadi orang yang ke depan dalam masyarakat. Saya dulu cik cik ingat lagi tandingan bercerita ha? naik atas pentas, ayah duduk di bawah dia di bagi tahu sebelah. Kemudian diumumkanlah nama saya naik. Okey, peserta seterusnya Muhammad Elias Ismail pun oh, naik atas pentas. Jadi ayah saya dengan uniform polis dia datang pun oh, di bagi tahu sebelah, anak anak anak saya. Oh, jadi banggalah bagi tahu sebelah tu anak saya tau. Jadi saya pun naik atas pentas Assalamualaikum semualah. Apa ni Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Penjaga Masa Barisan Hakim lagi, Arif lagi, Bijaksana Malaikat Maut semua lah Jadi sebut mana yang sempat lah Pumbang, pumbang, pumbang Jadi mula, ceramah kita time tu Ustaz paling ingat sekali yang kita sebut time tu Tentang, tentang pengorbanan ha, Pidato tentang pengorbanan Lihatlah bagaimana pengorbanan hebat Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Nabi Ismail telah menyembelih anaknya Nabi Ibrahim Ustaz daripada saya salah sebut tu Hakim letak pen tu <laughs> dia, dia tengok lah saya Dia tak tulis apa dah Memang itu maknanya dia dah pangkah Tak ada. kau cakaplah cakap lah adik Balaupun dah memang salah dah. Dia kalau intonasi semua tak betul Boleh ajar lagi Fakta salah Habis Ayah Ustaz pun hilang time tu <laughs> Tadi bagi lah ni anak dia dia salah, dia bilang tapi tak apalah ustaz dulu ustaz melaungkan azan antara rajah 3, rajah 4 ustaz azan, rajah 4 suara kecil ya Allah Akbar, Allah rajah 4 boleh terbalik lagi haya'alal falah haya'alal salah ada seorang pakcik tu dia datang, dia tarik sekepun saya, saya ada, ada <tip>, tak reti azan, jangan azan saya kata habis dah pakcik lambat lambat tu belakang cerita oh menjawab pula <laughs> saya start azan dajah 4 saya start jadi imam dalam dajah 6 lah dajah 6 jadi imam khutbah tingkatan 1 tingkatan satu ustaz dah khutbah Aidil Adha masa tu oh. berkhutbah tingkatan 1 ustaz start berceramah macam ni form 3 umur 15 tahun sebab apa? sebab dah memang daripada kecil diternak dengan masjid cahaya pulak Nah, Dah dijinakkan jiwa tu dengan masjid Jadi soal hal-hal masyarakat semua tu dah dalam kepala Jadi orang panggil, cakap apa? InsyaAllah kita boleh cakap Memang ini dunia kita Memang ini dunia kita Sebab itu adik-adik anak-anak semua Jom kita jadi orang yang seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi mengatakan tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari di mana tak ada lagi naungan melainkan perlindungan Allah yaitu salah satu golongan itu adalah anak muda yang hatinya muallaqatun bi masajidillah hatinya sentiasa terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala jadi orang muda yang semangat adik dalam hidup ustaz ingat dulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni, seorang sahabat Nabi yang mungkin tuan-tuan pun mungkin pernah dengar ya, tentang hebatnya, dia ni dia ni seorang anak muda yang dia ni menjadi rana kepada Nabi apa, Allah Mas Salli Alam Muhammad uh, saya selalu terlupa nama dia uh, seorang sahabat Nabi yang mulia ni, dia ni seorang yang rana kepada Nabi, rana ni maknanya apa yang Nabi minta dia lah yang akan tolong cari dapatkan apa yang Nabi minta kan jadi Dia ini, satu ketika Nabi pernah minta tolong, dia anak muda, anak muda sangat, muda, belia sangat, Nabi minta tolong dia dapatkan satu benda Dia pun pergi cari, dia pergi cari benda yang Nabi nak tu cari, cari, cari, cari, Nabi pun tunggu lama, tak balik-balik budak ni, pasal apa, budak ini, anak muda ini, dia lalu di satu kawasan, tiba-tiba dia lalu di satu kawasan rumah Yang rumah orang Arab dulu-dulu dia kain tau. Dia kain saja bukan pintu macam sekarang sliding door lah pintu kayu. Dia kain saja, kain guni saja. Angin kalau tiup kuat dia terselak nampak yang dalam. barangkali lah mungkin time tu tuan rumah dalam tu mungkin dalam keadaan yang tak sempurna pakaiannya. Ternampaklah. Dia yang tertengok ni anak muda. Dia tertengok bukan saja tertengok apa dia kata? Apa dia kata? Astaghfirullah Ada yang mengatakan dia kata Allahu Akbar Beza dengan kita Kalau kita Alhamdulillah ya? Itu <SILENCIO> yang ada orang tanya tu Dia tanya <laughs> Dia tanya Ustaz Kita ni kalau <laughs> Kita ni kalau nampak benda maksiat ni apa kalimah yang patut kita sebut kalau nampak benda maksiat depan mata yang patut sebut apa dia? kata ulama' yang paling bagus adalah apa-apa saja kaitan yang nama yang disebut itu kalimahnya mesti berkait dengan Allah apa-apalah tapi takkan Alhamdulillah <laughs> macam tak kena sebaiknya Allahu Akbar Allah Maha Besar malu kita dengan Allah Ta'ala Tapi sebut Allahu Akbar pun kena betul Ini ramai kadang ada orang <laughs> Dia nampak maksiat tu depan mata Jalan pergi pasar kan semua ada Paha yang Paha Cina semua ada Jadi bila ternampaknya itu Kadang-kadang dia sebut apa? Allahu Akbar ha, Itu Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar Bagus Tapi jangan salah sebut Dia sebut banyaknya Allahu Akbar Itu lain maksudnya Iaitu Allah Besarnya ha, Itu lain maksud Sebab itu kita ini nak jadi pemuda Anak-anak muda yang beriman Yang hebat, yang soleh <laughs> kan? <laughs> kan? Jadi pemuda yang soleh ha. Jadi pada waktu itu dia punya takut sangat Dia, dia ternampak matanya terlihat benda maksiat tu Menyebabkan pada waktu itu dia terus lari bersembunyi dalam satu gua dia bersembunyi dalam satu gua dia, kerana dia malu sangat dia takut nanti zaman tu kan zaman wahyu tengah turun dia takut sangat-sangat sangat-sangat time tu tiba-tiba kalau turun ayat Quran tentang dia eh hey, kamu punya mata tengok maksyiat apa dia takut lah turun ayat Quran tentang dia dia menyorok dalam dalam gua Nabi utuskan Sayyidina Umar pergi cari budak tu mana tak balik-balik lagi ni? mana tak balik-balik lagi pula di mana ni? Kan? Pergi cari, cari cari cari cari cari cari Rupanya dia duduk dalam gua Duduk ni lah apa orang panggil apa Dalam menyesal akan diri dia takut lah Takut takut ni Allah Ta'ala turun azab nanti Dia nampak Senorma daripada jauh. Alah mesti wahyu dah turun Mesti wahyu dah turun Senorma panggil mari sini Kenapa lama sangat dia cerita semua Ringkas ceritanya Anak muda ini masa dia nak mati Tuan tuan yang saya mulakan Masa dia nak mati Nabi Muhammad SAW Hadir waktu dia nak meninggal tu, waktu dia dia dia tengah dimandikan, dikapankan semua ni, Nabi pada waktu itu jalan macam orang yang lah macam Macam mana ya? Tentu kalau pergi pasar, kalau orang ramai sangat rapat, kita jalan macam mana? Kita jalan macam berimpit, berimpit, berimpit. Padahal sahabat-sahabat Nabi bagi laluan luas kat Nabi. Laluan punya luas empat lane untuk Nabi lalu orang kena orang VIP kan. Ah, tapi Nabi walaupun tengah luas, Nabi jalan macam berhimpit. Sahabat tanya ya Rasulullah, kenapa tuan jalan macam tak selesa ni? Nabi kata, aku sedang berhimpit dengan malaikat yang bersusun sampai ke langit kerana mereka ini nak mengiring, nak berebut, nak ambil roh ini yang mulia menghadap Allah. Anak muda yang sangat hebat Nanti Ustaz ingat Ustaz sebut nama dia. Ustaz lupa nama dia. Tapi dia ni seorang pemuda yang digelar sebagai pemuda syurga. Ini tuan-tuan kisah anak-anak muda yang hebat. Juga ini menjadi satu inspirasi kepada kita. Ada juga anak muda Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun hebat. Ini antara sahabat Nabi yang alim dalam Quran, eh, Al-Quran. Pun dia kata apa? Antara kalimah ataupun kata-kata beliau yang sangat terkenal. Dia kata apa? Dia, dia orang yang alim dalam bab Quran tapi dia kata kalau aku jumpa orang yang lebih alim lagi Quran daripada aku aku sanggup berjalan berjalan jauh dengan unta untuk dapatkan ilmu daripada orang tersebut. Orang dah alim lah tuan-tuan lagi semangat lagi nak belajar menuntut ilmu. Juga sama ada juga seorang ulama yang dah berumur yang tua dah ulama ni. Ulama ni ulama dah berumur dah namanya Qadi Ibnu Ziyad. Khaldi ibnu Ziyad, seorang ulama' yang soleh Dia pun sama juga Dia pun umur Dia start menuntut ilmu, ni muda-muda lagi ni Dia start menuntut ilmu Umur 80 Ustaz tu rajin tu Dengar, -dengar cerama, menadah kitab Umur 80, baru start Faham tak? Bukan ustaz, baru start <laughs> Dia baru start umur 80 Dan dia menuntut ilmu Berapa lama? 40 tahun 40 tahun menuntut ilmu sahaja 40 tahun ni 40 minit pun lengoh lah 40 tahun menuntut ilmu lepas 40 tahun eh dia start tadi umur 80 lepas tu dia menuntut ilmu 40 tahun sekarang umur dia berapa? nanti lu tak habis ni lepas dia menuntut dia berceramah dia mengajar berdakwah sana sini pula berapa tahun 40 tahun lagi jadi total umur dia berapa? panjang semua tu tuan-tuan orang pernah tanya dia masa dia pertama kali masuk kelas umur 80 tu orang kata dia eh hey, Haji dah tua-tua balik jaga cucu lah kan jaga cucu bawa cucu pergi pasar makan gula kapas kan pisang goreng ki Ini tua-tua lagi mau menuntut ilmu mau belajar berceramah lagi nak dengar ni dia Tonton tahu dia jawab apa wah dia punya jawapan hashtag deep ha? dia kata apa tau dia kata apa dia kata ha. Aku lebih rela Mati dalam ilmu Daripada mati dalam bodoh dan jahil Astaghfirullah Dia kata aku lebih rela Mati dalam ilmu Daripada mati dalam jahil Lapan puluh pun Lapan puluh lah Janji ilmu Mesti sentiasa aku tuntut Padahal dia tu menuntut dengan Budak yang Kita katakan Gurunya itu jauh lebih Istilahnya budak lah tu Budak yang Dia, dia, dia menuntut ilmu Daripada orang yang lebih muda Ini hebat 40 tahun dia belajar, lagi 40 tahun dia duk ceramah. Orang dulu-dulu memang panjang umur tu tuan-tuan. Sebab itu zaman muda kita kena rebut sebaik mungkin dengan amal-amal soleh yang kita sedia ada. Kalau tuan saya pernah ingat juga dulu ada seorang lagi ulama ni pun hebat juga. Namanya Sheikh Abu Jaafar At-Tahaawi. Seorang ulama yang hebat juga. Dia pun satu sifat yang bagus yang ada pada maaf Abu Jaafar At-Tahaawi pula. Apa ni Allah Sallallahu Alaihi Imam Apa ni uh, Imam Ahmad ibnu Hanbal Imam Abu Hanifah ha, Imam Abu Hanifah Tuan-tuan boleh jumpa kisah ni Dalam Google pun anda tak silap saya Imam Abu Hanifah ni lagi dahsyat. tuan, -tuan kenal Imam Abu Hanifah Ini satu tadi saya cerita dengan rakan-rakan Kat Tim Building tadi Imam Abu Hanifah ni satu ulama yang hebat Dia ni sampai tahap digeruni syaitan Imam Abu Hanifah digeruni Syaitan pun takut dengan dia Sampai tahap satu hari ada orang pernah jumpa dia minta Tuan Syekh anak saya hysteria, meracau. Tak tahu macam mana, apa nak buat lagi. Minta tolong Tuan Syekh, tolong ubatkan. Imam Abu Nifah kata, minta maaf lah, saya jadual padat. Esok forum perdana tanya lah Ustaz al kuliah banyak sangat program. Dengan halakoh, tak tengok rugi semua. Jadi kita padat jadual. Jadi tak sempat lah dengan tazkirah malam Jumaat semua. Jadi macam mana nak tak tak dapat. Tak apalah macam ni, Tapi Tuan Sheikh tolong anak saya dah kritikal dah, zon merah ni. Tolonglah cuma dia dah meracau sangat ni. Boleh lah, dia bagi kasut dia. Ambil kasut ni, baling ke budak tu, insya-Allah baik. Orang tu yang dapat kasut ni, kasut. lah bagi ayat penawar ke bagi air ke apa, kismis, jampi ke, air zamzam bacaan 30 juzuk ke. Dah kasut. Ambil kasut ni bagi ke budak anak kamu tu, insya-Allah. Dengan izin Allah, sembuhlah. Orang tuan turut balik kasut. Tuan-tuan, sungguh. Bawa balik sampai ke depan budak yang duduk meracau tu kan. Baling-baling, terus pengsan. Baik. Syaitan keluar daripada bandar lari tu. Tuan-tuan, bayanglah. Itu baru sleeper tau. Belum tuan sleeper datang. Bau, <ketan> bau <tuk> kasut datang, syaitan dah lari. Belum orangnya lagi tau. Punyalah ulama' dulu punya soleh. Tempias kesolehannya. Sampaikan pakaian dia pun tumpang sama. Ada seolah-olah macam karamah lah. Syaitan pun takut tu. Oh, uh, hebat. Tu yang masa Imam Abu Hanifah wafat. Masa dia meninggal. Kasut dia orang simpan. Lepas pada tu, ada pula orang kena isteri tak? Bawa kasut tu. Haa. Haa. Hantu tu gelak lagi kuat. Alah macam aku tak tahu Syekh tu dah mati dah. Oh dia pun up to date. Nah, syaitan pun dia update Facebook ah. Oh dah mati dah. Dah mati dah. Jadi kasut dah tak ada power. <laughs> nak ceritanya Imam Abu Hanifah ni satu ketika dalam hidup nak bagi tahu punya makam punya hebat macam saya cerita tadi, tapi ada satu sifat mulia sebagai orang tua dalam jiwa dia. Dia orang tua, orang lama. Imam Abu Hanifah pernah satu ketika Di nampak seorang budak kecil Budak-budak, uh, anak kecil Tengah duk main-main dengan kasut kayu Terompah kayu Jadi kita ada setengah kasut tu Dia buat ambil semayangan Budak tu duk main-main kasut tu Duduk pakai, buka-pakai, buka-pakai, buka Tapi kasut tu dalam basah, licin Jadi Imam Abu Hanifah pun tegur Adik hati-hati Pakai kasut tu nanti jatuh sakit Jatuh sakit Budak tu pun cari siapa pula tegur aku ni Pak Cik mana pula duk sang aku ni Sekali dia tengok Imam Abu Hanifah lah, dia tengok Pakcik siapa? Huh, pakcik siapa? Imam Abu Hanifah kot Kan, Imam Mazhab Soleh Alim Warak Tapi dulu, ustaz, ustaz dulu tak dikenali sangat Kan, ustaz, -Ustaz dulu tak apa Macam sekarang kan, famous Ustaz-Ustaz banyaknya kan Update pasal makan roti canai je pun Terbaik Ustaz, terbaik, terbaik, terbaik, terbaik Famous pun goh. Ustaz-Ustaz dulu Anak muda pun tak kenal Dulu tak ada TV Apa radio Sokabar tak ada Jadi budak-budak Pakcik ni siapa? Pakcik ni siapa? Jadi Ma Bonifah kata Saya ni No'man Oh tengok Punya tawadah Dia tak ada Oh saya asyik Sahabu fadil Al-alama Al-arwah Apa tak ada Arwah Apa-apa ma Gelaran-gelaran Yang yang nak nunjuk Kata hebat-hebat Tak ada saya Dia bagi tahu Nama pendek saja No'man Saya No'man Itu No'man Udah tu lama mikir, no'man Eh, ini Imamul Azam, Ini Imam besar, Syekh Kabir Ini orang, orang alim soleh ni Saya pernah dengar, mak saya cerita Kata, kata Imam Abu Hanifah Wahai anak, adik Itu gelaran orang yang bagi dekat pakcik Pakcik bukan nak sangat pun gelaran Imam hebat, Imam Azam semua tu Kata budak tu, ya betul. Saya pakai kasut tadi Pak Cik. Salah pakai jatuhnya ke longkang. Tapi kalau tuan imam salah guna gelaran itu jatuhnya neraka lagi sekali sentak. Rasa eh? Imam Abu Nifah mengalir air mata ditegur oleh anak muda macam tu. Dia bukan lawan balik pandai pula cakap muhka aku pang bagi sekali tak ada, dia menerima dengan hati yang terbuka, ini sifat orang tua yang bagus walaupun anak muda tu cara cakapnya bunyinya, bahasanya macam kasar, tapi maksud dia begitu mendalam bagi orang-orang yang jiwanya soleh, tu tuan-tuan sebab itu kita dalam hidup, anak-anak yang dimuliakan, jadi golongan semuda mungkin kita beramal sebanyak-banyaknya, tapi kita tak nafih, ada juga di kalangan orang-orang yang walaupun dah berumur, tapi semangat dia beramal dalam hidup dia Amalan dia dalam hidupnya terlalu banyak. Kadang-kadang kita tengok ada setengah orang ini Allah Taala kurniakan kepada dia walaupun umur dah banyak meningkat tapi dia punya amalan macam orang muda. Kita pun kadang malu. Malu tuan-tuan kita tengok ada tengah-tengah pak cik tu. Saya kadang bawa bawa jemaah umrah kan. Ada jemaah umrah kita ni kadang baru ni saya bawa bulan 12 musim sejuk. Pak cik tu umur 86 ke apa? 80an 85 kesian, dah lah demam, menggigih pula hmm. tapi ya Allah, semangatnya jalan kaki tuan-tuan tahu kan dari hotel pergi ke masjid, jalan pergi masjid, ulang balik, tiap tiap waktu, ada dia tak larat kadang, daripada zuhur sabar sampai asar sekejap, asar tu dibalik sekejap, nanti maghrib datang balik pakai baju sujuk tengah nak menggigih macam tu semangatnya beramal. Inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Ketika mana Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Manusia manakah yang paling bagus? Manusia paling bagus sekali manusia yang jenisnya macam mana? Manusia yang macam mana yang paling bagus, tuan-tuan? Kata Nabi, "Man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Nabi kata manusia yang paling bagus adalah manusia yang umurnya panjang amalnya bagus Faham? macam tu umur dia panjang panjang umur dia tapi di sepanjang umurnya itu diisi dengan amal yang soleh yang baik-baik oh tuan-tuan doa lah pada Allah agar kita ini umur Allah kurniakan umur kita umur yang panjang satu tapi tak mau umur panjang saja menyusah anak cucu lah doa bila anak mati ya ni Tak mau macam tu. Hidup biar berjasa. Hidup biar memberi kebaikan pada orang. Kematian pemergian kita dikenang orang. Sahabat saya kan, sahabat saya Ustaz Murtado, kenal tuan-tuan. Eh? Ustaz Murtado, kan panel saya kalau forum lah. Eh? Ustaz Murtado kan, dia kemalangan, aksiden dengan Ustaz Wadi Anwar. Cuma Ustaz, Ustaz Murtado ni kritikal lagi lah. Dia punya tempurung kepala dia pecah pecah tuan-tuan jadi memang tak dapat nak diselamatkan kalau meninggal dunia umur sebaya sebaya saya anak-anak ada -anak begitu kecil, kecil pun anak dia pun sebaya anak-anak saya juga tapi masa dia meninggal tu sedih lah tuan-tuan masa dia meninggal tu dalam keadaan yang baru banyak benda kita baru tahu rupanya hari dia meninggal tu banyak yang baru tahu saya pun baru tahu jugalah dia dalam usaha tengah cari dan kutip dana pembinaan masjid Dia mati dalam keadaan duk berceramah sana-sini Cari sumbangan untuk pembinaan masjid Saya dipahamkan, dikatakan masjid itu juga akan dibubuh nama Bersempena nama dia juga Atas usaha dia, orang muda Ceramah sana-sini, nak kutip sumbangan, nak bina masjid Allahu Akbar Dia mati dalam keadaan jalan dakwah mencari sumbangan untuk umat Tonton tahu siapa yang semayangkan jenazah dia? Sheikh Quraim Ar-Rajih Syekh Quraim Rajah ni tuan-tuan, ulamak kurak nombor satu dunia. Yang imamkan solat jenazah dia. Dan yang semayangkan jenazah dia pula, ketat masjid tu, padat orang. Orang berebut-rebut nak pegang dia punya. Orang panggil apa, nak usung, nak bawa ke perkuburan tu. Orang berebut nak ambil seorang sikit, dapat pegang pun jadilah. Orang muda, mati waktu muda. Tapi amal macam orang tua ada setengah orang tua pun amal tak macam tu bergaduh dengan orang muda senang malam tak habis-habis merajuk gelaf grup semua dah apa ni awak sumbangan dah lah tak ada tu tu bergaduh dengan generasi muda pula apa cerita ini generasi muda amal macam orang tua pelik kita biasa kan tunggu tua baru nak buat macam tu Main, mohon sumbangan tu lah mohon ni mohon tak ada dulia apa dari muda lagi kutip semangat cari nak cari sini demi untuk agama Allah. Ish. Tonton doalah pada Allah dapat anak macam ni. Tu tadi dalam team building tadi saya cerita. Tonton doa pada Allah jangan sekadar nakkan anak menjadi soleh. Jadilah anak yang tiga jenis ini. Nak tulis tulis ya. Yang pertama anak yang gelaran yang kita nak adalah soleh. Apa soleh? Soleh ini maknanya dia baik dan semua yang ada di sekeliling dia boleh tumpang dia punya baik faham tak? ada semua orang dia baik dia seorang sajalah dapat rasa dia punya baik tapi ada orang dia baik dan semua yang ada di sekeliling dia mak ayah dia, jiran dia, sekolah dia, surau dia semua dapat tumpang dia punya baik faham tak? haa macam tu tapi ada orang peringkat kedua namanya musleh musleh ni maknanya apa? dia bukan setakat dia baik Dia ajak orang semua jadi baik Dia ajak orang jadi baik Kalau soleh tadi ada seorang aje lah Tapi orang lain Senok ada Bangga bangga. Oh dan taman kami ada Seorang budak tafir tu ah, Tumpang lah Tumpang bangga Harum nama dia Tapi musleh Tak Dia tak duduk diam Dia dah start Cari orang mai jadi baik Macam dia juga Sama-sama Tapi tuan-tuan Dah jadi musleh Satu hal Mari kita didik anak Jadi tahap yang ketiga Ini paling Paling tinggi punyalah, namanya Musallih Musallih maknanya apa? Musallih maknanya, satu orang yang Merencana Merancang, macam mana nak Jadikan kawasan aku ni, semuanya Orang-orang baik-baik Oh, ini tahap tertinggi, dia rancang Program, kutip dana Cari sumbangan, nak buat program Macam mana, ini musallih Namanya, Pikir umat Bukan fikir diri sendiri Eh tuan-tuan, anak-anak muda ni Kalau disibukkan dengan umat Mana ada masa nak fikir benda jahat Apa sebab dia sempat lagi Yang jahat, yang yang jenayah semua apa Merempit semua tu Pasal dia tak ada kerja Cuba bagi dia sibuk sikit dengan kerja Tak ada masa tuan-tuan Apa angkat tayar depan tu nama apa Willy Rai dari kebangi Rai pucuan kebangi Aduh, ada pula tayar aku belakang bula. apa? wikang wikang pulak oh, <laughs> macam-macam lah wile lah wikang lah break pakai dagu lah semua macam-macam ada lah <laughs> saya tahu lah tengok tak satu lah macam korang tak ada kerja ke? orang tahu tak hari ni umat dalam keadaan tenat anak tak sah taraf di Malaysia ni tak ramai 211,484 orang Kau tak fikirkan umat ke dik? Tak fikir ke umat kita nak apa nak jadi? Sebab umat tu sebahagiannya nanti generasi kita, anak-anak kita. Kita kata yang rosak tu anak orang lain. Memang yang rosak tu anak orang lain. Yang rosak tu nanti merosakkan keluarga kita. Masalahnya. Ada orang katakan, kan, Alah yang dadah yang jahat tu orang sana ke orang sini. Buk bunyi orang-orang ngung uh, taman depan tu. Uh, Teman tu dekat sini. Sekali taman ni, ah tu yang barisan depan. Ini semua papa surga ni semua. Mana ada ini semua soleh. Soleh semua. Sekali jiran dia. Ah jiran tu memang, ha? dia Jenis tak sembahyang. Ni tu ah. Masalahnya kalau jiran kau yang jahat, yang jahat tu nanti dia duduk diam ke? Dia tak duduk diam. Main dirompaknye kita ke apa buat kejahat ke keluarga kita. Ingat oh, anak kita duduk dalam rumah ajakah? Ke? Dia keluar. Keluar kena dengan siapa? Ngapa tu macam mana? Ha ni tuan-tuan masyarakat, kita tak mau jadi golongan yang kita hanya in, apa ni bersifat apa? Aku punya keluarga, aku punya keluarga saja Tak boleh Dalam sekarang ini suasana Kena saling tolong, menolong sesama kita Demi nak melihat umat yang jadi lebih baik insya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Itu yang pertama Soal muda ke tua, tua ke muda Dari sudut kita dalam beramal Jangan tunggu kita nak mati saja Nak tunggu kita nak tua saja Baru nak beramal, jangan Pasal ramai orang tak sempat tua Mati di tengah jalan Lepas tu dalam satu hadis Nabi juga menyebutkan Tanda hampir dekatnya kiamat Ialah banyaknya mautul faj'ah Banyaknya mati secara mengejut Banyak Dan Banyak orang mati mengejut Orang mati mengejut ni tuan-tuan Banyak nak dekat akhir-akhir zaman Nak dekat kiamat ni banyak mati mengejut Mati mengejut ni apa? Dia tak sempat nazar Mana nazar? Kan? Kan bawah ni ada kes kat Mana kat Seremban? Highway Seremban tu. Lori tu Bang! Langgar isteri dia entah jalan langgar berkecai daging suaminya turun kutik daging isteri dia menitik ke mata anak rumah mak nazak mana nazak sempat lakinu bila ilaha illallah sempat la ilaha illallah suami dia ajar mana sempat tu mengejut lah tu mati mengejut sebelum dia mati tu dia sempat tak kalau contoh dia ada buat dosa dia sempat tahu ubat kalau sempatlah. lah ha. sebab tu kita tak tahu setiap di kalangan kita mungkin malam ni malam tak akhir dia Kalau semua orang ingat macam tu tuan-tuan, dia tak tunggu dia tua. Dia tak tunggu waktu bila dia akan bertawabat dan beramal soleh setiap masa. Tengok adik-adik anak-anak tafiz kita. mak tafiz. Apa tu? di KL tu apa nama? Yang terbakar itu? Etifakiyah kan? Subhanallah. Rakan-rakan abang-abang bomba yang selama pengalaman mereka menyelamat mangsa-mangsa kebakaran tak pernah jumpa pengalaman macam tu. Dahsyat sungguh. Kata diorang masa masuk tu, diorang nak ni kan, tak pernah-pernah pula. Biasa kalau manusia terbakar, dia punya busuk dia lain. Pasal kita ni jenis makhluk yang makan macam-macam. Kalau lembu yang makan rumput tu pun, okay, dia tak berapa sangatlah dia rumputnya. Kita makan macam-macam. Jadi dia ada bau yang sangat, kadang, kadang tak boleh tahan. Diorang akan pakai penutup. Tapi budak-budak itifakir tu kata diorang, masa malam kita selamatkan. Kita nak ada yang operasi tu kan, masa nak cari balik yang, yang rentung semua ni tak ada busuk pun daripada mereka. Tonton tengoklah matinya macam mana. Malam tu dalam keadaan mereka semua tengah mengulang murajaah, tengah mengulang ayat Quran sebelum tidur dengan ustaznya, dengan anak-anak muridnya dan mereka pula ditemui dalam rentung, dalam keadaan ada yang bersila, tangan tadah macam ni. Doa la kut agaknya kan, duduk macam ni. Ada yang macam ni, nging Quran, Quran tak hancur, dalam duduk macam ni. Ada yang macam ni. Rupanya ada yang mengatakan Mungkin itu di kalangan ustaz Ada kan ada seorang ustaz tu dia dah lari keluar lah. Dia dah selamat Tapi dia dengar ada orang minta tolong kat dalam anak murid tu Dia lari masuk dalam Ustaz tu muda lagi Tapi ya Allah korbankan hayat dia demi anak muda Ataupun anak, anak murid dia Dia masuk dalam untuk nak selamatkan yang dalam Dan dia tak keluar-keluar lagi dah Dia mati dalam kejadian tu Dalam kebakaran tu Allah Tuan tuan doa lah pada Allah Kita ni mati dalam amal soleh Doa pada Allah matinya kita ni tengah dalam amal soleh itu satu nikmat oh. Kita hidup amal soleh tapi mati belum tentu dalam keadaan amal yang soleh. Belum tentu. Ha doa pada Allah. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni mati tengah baca Quran. Mungkin mati tengah di depan Kaabah dalam tawaf. Mungkin ada yang matinya dalam ihram tengah umrah. Mungkin ada yang matinya, mungkin tengah buat amal soleh ni semua Matinya dalam sujud Malam Jumaat atau hari Jumaat, bulan Ramadan Sepuluh malam tak akhir dia meninggal Allah kemuliaan yang sangat besar Mati dalam keadaan yang mulia Mati dalam surau, baiklah tak? Baik tak? Tapi kau tengah curi ekon? Tak baik juga kan, kerah macam tu oh, Kena renjatan elektrik, kerah macam tu oh, Orang pungsu, dia duduk macam tu, kerah kan tak maulah, maknanya bukan soal tempat tapi amal kita tu tuan-tuan ya? yang dimuliakan, itu yang pertama iaitu dari sudut kita ni tua ke muda, muda ke tua, amal kita mesti soleh, amal kita mesti baik pasal kita ni tuan-tuan, umur kita ni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni umat umur pendek kita ni semua kita bukan macam umat dulu, umat dulu Nabi Adam 930 tahun Nabi Adam umur dia 930 tahun. Ada yang mengatakan umur dia 970 tahun. Tapi Nabi Adam dia dapat tahu dia punya adinda dia, Nabi Daud AS ataupun saudara dia, umur hanya 40 tahun, eh, 60 tahun saja. Dia pun kesian. Tak apalah, ambillah sebahagian umurku 40 tahun bagi dekat Nabi Daud. Tengok, umur umat dulu punya panjang dia main sedekah-sedekah. Main sedekah umur. Jadi Nabi Daud yang asalnya umur 60 Dapat 40 tahun daripada Nabi Adam Jadi 100 tahun Tentang boleh jumpalah kisah ni dalam kitab Dalam ilmu buah Itu lagi sedap Cerita-cerita pelik tentang Nabi Nabi terdahulu Umur umat dulu panjang-panjang Nabi Nuh Umur dakwah saja Umur keramah sahaja 950 tahun Tersadar dekat apa ni bukit Apa ni ararat ataupun karak Bukan karak pahang tu Tersangkut lepas pada tu Hidup lagi 60 tahun Tu berapa ribu tu umurnya tu Tapi kita ini umat umur yang pendek-pendek semuanya Oleh sebab itu, Allah bagi peluang Kalaupun engkau ini umur yang pendek Tapi ada amalan yang kalau kau buat Besar pahala, besar ganjaran yang kita akan dapat Baik, bahagian yang kedua pula Kita nak tengok pula Macam mana kita dalam hidup kita boleh Antara generasi muda Ataupun golongan yang lama ini Kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni Tanpa ada berselisih faham Yang membawa permusuhan sesama kita tuan-tuan semua manusia ni dalam hidup besalah kadang-kadang gaduh-gaduh ni kita pun dengar juga ada setengah masjid tu kita pernah jumpa ada yang masjid lain lah tuan-tuan ya ni duduk bergaduh tentang soal orang cadangkan imam tu mam kita pasang air lah masjid kita ni panas pasang air kon lah siapnya mu'ah berpeluh kan? sujuk sekali bangun basah kapek berpeluh kan? tak tahu ada air mana keluar lah banyak sangat lah kan Jadi orang cadang pasang aircon Lepas pula Siap ada orang lagi datang Tuan Imam Saya nak sponsor Tiga biji aircon Satu aircon Dua house Kita bagilah Untuk masjid ni lah Saya bagi, nak sponsor tiga aircon Imam tu kata Terima kasih lah Tak payahlah Ada aircon Nanti jemaah semua pakat sejuk Ulang alik pergi tandas kerja kerja buka pintu tutup Buka pintu tutup Buka pintu tutup Tak payahlah aircon Ini memang Imam memang tunggu hari lah Tuan tuan ya Anak lepas jawatan tu ini memang eh, geram tu orang nak sponsor dia kata tak masalah jawapan dia tu dia kata minta maaf lah. dia kata ada aircon ni sebabnya orang sejuk-sejuk keluar masuk-keluar masuk bayar tak khusyuk bayar masalahnya yang keluar masuk tu engkau orang lain okey lah ini masalah dia zaman dia dulu zaman 60an dulu tak ada aircon jadi aircon ni satu benda yang ah, ini macam nak kata bina'ah pun teruk sangat tapi tak biarlah tak biarlah ada pula syarikat apa ni telefon mari jumpa masjid ni semua kisah-kisah benar ni tuan-tuan saya tak mau sebut lah pasal ni live ni kan hmm, live-live kan live, live, kan? live. Ha, ini viral-viral ni habis saya ni hmm. <tongan> kan ada satu sama ada satu masjid tu ada satu syarikat telefon offer uh, pengurusi masjid begini tuan kita nak pasang kita punya pemancar kita dekat tapak tanah masjid kita ni Dan apa, apa ni dekat tiang apa tu pun masjid bulan-bulan syarikat tu akan bayar RM4,500, RM4,500 yang shock pengurusi kata terima kasih, terima kasih banyak orang kampung sini semua dah cukup maksiat yang ada Lepas pasang internet, orang kampung semua tengok benda tak senonoh, siapa tanggung dosa siapa nak tanggung dosa orang kampung dapat tahu pengurusi tu jawab macam tu eh, eh, bengongnya punya banyak lagi orang boleh buat pahala dengan internet tu dia boleh kata banyak lagi maksiat tengok jumut tuan-tuan ini orang tak tahu mana punya zaman entah dia tercampak dari zaman mana termasuk <goklah> naik mesin masa ke apa tak tahu tiba-tiba perangai macam tu oh ini masalah tuan-tuan nanti kita cerita macam mana kita boleh persepahaman antara generasi muda maupun yang lama tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kita azan isya' ke macam mana? azan lo azan lo eh? Okey, kita beri laluan pada azan dan kita akan kembali selepas ini dan jangan kemana-mana Allah yang wa jalla innaka la tukhliful Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita masih lagi membincangkan berkaitan tentang uh, iaitu tua kemuda, muda ke tua lah tajuk kita yang. Bahagian yang kedua ini kita akan tengok pula bagaimana kita dalam hidup bermasyarakat ni tuan-tuan kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni walaupun kita berbeza pandangan sesama kita mungkin ada di kalangan kita yang terfikir terlintas dalam hati dia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tak jadikan kita ini semua satu pandangan saja kenapa ada orang ni masing-masing ada pandangan masing-masing setiap orang ada berbeza pandangan kenapa? kan bagus kalau di kalangan kita ni semua satu fahaman saja tak adalah gaduh-gaduh ni duk-gaduh ni pasal kita berbeza pandangan sangat Benda ni Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran lama dah tuan-tuan Antaranya dalam surah Hud ayat 118 Surah Hud ayat 118 Allah berfirman A'uzubillahimina syaitanir rajin Walau sya'a rabbuka la ja'alanda sa'ummatan wahidah Wala yazaluna mukhtalifin Surat Allahul Azim Allah menyebutkan Dan kalaulah Tuhanmu menghendaki Tentulah umat manusia itu Allah jadikan menurut agama yang satu Dan fahaman yang satu Satu fahaman saja Tapi dan kerana itulah mereka akan terus menerus berselisih Maknanya Allah Ta'ala kalau dia nak jadikan kita ini satu fahaman saja Boleh Tapi tidak Allah menjadikan kita ini Setiap kita ini ada pandangan masing-masing Sebab itu Allah kata, manusia ini sentiasa mukhtalifin. Sentiasa sesama dia ada khilaf. Ada beza pandangan. Kan? Ada beza pandangan. Luqmanul Hakim. Kan Luqmanul Hakim dengan anak dia naik kedai. Naik atas kedai. Luqmanul Hakim naik atas kedai. Anak dia pun naik atas kedai. Lalu di satu kampung. Orang kampung cakap, eh anak eh, beranak ah ni. Anak beranak ni, taruh betul. Kesian ke binatang tu, jalan pun sengik dah. Yang bapa dengan anak turun dah, binatang tu jalan pun sengik dah. Kesian binatang ni menzalimi binatang. Jadi, Luqman Nur Hakim dengan anak dia pun turun. Bila turun saja ayah ni kesian kanak, Ambil anak dia, letak kat atas. Lalu, satu kampung pula, orang kampung cakap, Eh, eh, yang anak tu pun... Bapak tu dah tua Patut bapak lah yang naik Biar anak yang bawa di bawah ni Kesian kat anak tu Eh kesian kat bapak ni Anak ni senang lenang duduk atas tu Patut bapak yang naik Tukar pula Luqman al-Hakim naik atas Anak dia bawah pula Lalu di satu kampung Orang kampung cakap Eh, eh bapak ni tak kesiankan anak Muda-muda suruh tarik kedai. Kan Patut anak lah yang duduk atas Luqman Hakim kata, kalau macam tu, dua-dua kita turunlah. Bila dua-dua turun, lalu satu kampung, tengok anak-beranak ni. Ada binatang tak guna. Ada kenderaan tak guna. Patut naiklah lah kenderaan tu. Ini mana punya otak letak? Eh? Lalah dua-dua beranak tu angkat keldai tu. Dukung. Tadi keldai bawa dia orang. Sekarang dia orang tu bawa keldai pulak lalu satu kampung kampung kata tengok nak kata bengong, ke apa ada orang ni ada kenderaan dia pipiko pulak kenderaan tu akhirnya Luqman Huqim kata wahai anak itulah dunia apa yang kau buat takkan pernah disenangi manusia akan ada komentar di sana sini sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan siapa-siapa di kalangan kalian yang berbeza pandangan maka faraduhu ilallah Kembalilah pada Allah, ertinya tengok balik dari kaca mata Allah. Allah Taala suka tak kita buat macam ni. Tonton tanya manusia sampai bila pun tonton tak akan dapat jawapan yang tepat dan lagi betul. Tak ada. Hatta nabi pun jawabnya nabi adalah jawapan dari Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap menurut hawa nafsunya melainkan itu semua wahyu daripada Allah Taala. Tengok tonton Manusia ni memang tak ada yang betulnya. Semua so, ada nak komplain, komplain, komplain. Ada tak habis, habis Memang manusia Allah ciptakan memang macam tu. Ada saja yang dia berbeza sesama dia. Baik tu kita tengok dari sudut makanan kita. Semua mukhtalifin berbeza. Makanan kita tiap-tiap negeri mana sama. Selera lain-lain, ada negeri kita pergi, dia kata, Oh ustaz, kita nak bawa ustaz paling special. Ini ustaz tak jumpa negeri lain. Ustaz kalau makan, balik mesti mimpi-mimpi nak datang tempat lagi. Kita pun layan sajalah, kita pergi. Dia pun bawa makan. Pum, letak depan. Kita pun makan. Kampung aku lagi sedap. Kan? Minta maaf lah, tak cakap lah. Tapi kita dalam hati yang, cara dia mengempeng tu macam setu, oh, macam tak jumpa tu boleh lah, bagi saya kalau nak, nak banding dengan dia punya promo tu, saya rasa ada tempat lagi sedap kot, tapi tu kan selera orang situ, boleh saya kata apa punya selera, low class tak ada, itu selera orang situ saya tak boleh kata apa, orang Kelantan ada selera dia, orang Kedah ada selera dia, orang Melaka dengan cincaloknya, Kelantan dengan budunya, orang masing-masing lah masing-masing punya selera kan kita tak boleh nak ni, orang Kelantan lagi lah macam-macam jenis kuih Ada kuih kita suka, ada kuih yang kita tak boleh nak masuk Ada yang kita, oh, tak pernah jumpa Yang pelik-pelik pun banyak, tai itik ada Haa, <laughs> ah, kuih, jenis kuih Ulat, ulat bulu ada Seram nak makan, ulat ke? Ah, tapi sedap, manis Ada satu tu, akok tu biasa jumpa lah kan, akok Ada satu tu, haa, ah, ini sedap juga Namanya kekoh chang Apa kekoh chang? Jadi saya tahu cerita ni pun, masa tu saya cakap, wah, oh, dekat Tok Bali Tok Bali ni mana bacok eh? Hmm, kekok Apa kau guncang? Oh. kuih Melaka. Kekok cang. Rupanya masuk dalam mulut kita kekok dan nanti dia cang. <laughs> ha. Ada cang dalam mulut. Oh, kakoh, oh kakoh, dia kekok cang. Oh, Selalu <laughs> enok dia. Oh, gitu kekok cang. Oh. Pergi ke Sarawak. Pergi ke Sarawak, ada kawasannya itu Uh, dia tanya kita tahu ustaz nak minum air apa jadi kita kata air bandung ada astagfirullah ni orang sini tak minum apa pula ustaz ustaz betul ke tu yang air bandung tak ada oh jangan ustaz jangan jangan rupanya bandung tu jamban <laughs> bayanglah air jamban la illallah <laughs> ngam ngam ngam ah itulah namanya mukhtalifin sebab Allah dia menjadikan kita ni berbeza lisan berbeza selera berbeza pandangan supaya inilah hikmah dia ada rahmat, ada kasih sayang Allah di situ sebab itu Allah Ta'ala sebut abang Allah tak tengok kamu ni daripada latar belakang siapa pun kan? kerana Inna أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ yang paling mulia di kalangan kamu bukan kerana negeri kamu tapi kerana kerana apa? Siapa yang di kalangan kamu yang Bertakwa Kau orang Kedah ke Terengganu ke oh, Tapi kalau Kedah Terengganu ni Tak boleh duduk seumah Dia kira nak gaduh kan Orang Kedah Terengganu ni banyak dia ada Dia ada lawan sikit Bukan lawan apa dia baca lain sikit Nak-nak kalau suami isteri Isteri orang Kedah suami Terengganu Oh selamat maju jaya Memang selamat hari raya pun ada Orang Kedah ni kan kalau ular tu dia sebut apa? ular kan, ular, ular. walaupun ular tu ular lidi je pun, besar, besar sikit pada ni pun tapi dia kalau dia nampak, ular, ular! macam anak kondor, cara dia sebut ular cuba kelata, ular ular mari anak kondor ular, apa tu ular orang kedah jangan, ular padahal ular lidi Suami dia orang tengah nu. mano mano mano mano mano mana, mana, mana, Mari tengok, tengok. Ha. Katok. Ha. Bini dia kata, abang bodoh. Orang kata ulak, dia kata katok. Faham tak? Uh, mukhtalifin, kita berbeza. Kan? Tapi orang, orang pantai timur ni. Bodoh tu jangan sebut ah. Bodoh ni satu yang sangat-sangat menghina Betul Tolong Bengong Bengong tu boleh lagi lah Oh bengong ah, Okay lagi lah kau ni main-main betul Itu lah sikit-sikit Tapi kalau bodoh jangan sebut lah. Itu menghina betul Tapi batu kalau tuan-tuan order makan pun sama Ada sekali itu kita pergi Kelantan ke mana Kelantan kot Sekali tu kata Ustaz makan apa Saya kata tuan-tuan order dulu Jadi budak tu datang Roti ah, bodoh tau Roti bodoh roti bodoh <tuk> tak ada pula cerdik pandai apa mongkat siapa dah tak ada bodoh bodoh tak jumpa oh maknanya roti bodoh tu maknanya kosong kosong kosong roti kosong bodoh kan ertinya kau punya otak kosong Itu kan bodoh roti bodoh saya so. bodoh <tuk> ai nak roti <putih> cerdik saya so. <tuk> Begitulah Jadi kita Itu satu rahmat tau Kasih sayang Kita boleh berkenalan Orang Kedah ni panggil macam ni Orang Selangor panggil macam ni JDT panggil macam ni Hijau kuning panggil macam ni <laughs> Kita boleh kenal Itu rahmat Tapi tak apa Perbezaan ini adalah sebagai satu rahmat Yang Allah nak tengok Paling penting Yang paling bertakwa sesama kita Hatta tuan-tuan bukan di kalangan kita saja. Yang berbeza pandangan ni juga Sampaikan di kalangan para sahabat Nabi Sahabat-sahabat Nabi pun berbeza pandangan. Pernah diceritakan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang dalam musafir pada waktu tu, dalam bulan Ramadan, ada yang buka puasa, ada yang teruskan berpuasa. Kita kalau tengah musafir boleh boleh buka puasa tak? Nanti kita ganti baliklah kan qada. Tapi sahabat Nabi ni ada yang buka puasa, ada yang teruskan puasa. Kan tu khilaf tu. Kan kan, kan berbeza. Kenapa oh, tak semuanya buka atau semuanya terus? Yang bagusnya, adab mereka dalam khilaf. Cuba tengok. Yang buka puasa, tak ada pula komplain yang teruskan puasa. Alah tak payah poyok sangatlah share. Kalau dah lapar tu, kau makan sajalah. Yang teruskan puasa pula, tak ada pula kutuk tengok nama sahabat tak larat n mm, tengok ni iman goyang ni semua patut teruskan puasa mereka saling tidak menghina satu sama lain cuba tengok kita hari ni kita khilaf benda yang kecil benda yang alai kecil sangat tapi dia punya gaduh subhanallah ada orang bersetuju buat majlis maulidul rasul ada orang tak setuju buat majlis maulid katanya ini nabi pun tak buat memanglah Tapi yang bagusnya dalam majlis itu kan kita meraihkan. Ataupun kita menceritakan baiknya Rasulullah. Yang generasi muda ni dah lama tak dengar. Melainkan ada majlis macam tu. Kan? Tak apalah. Yang nak buat, silakan. Yang tak nak buat, jangan kutuk yang buat. tu je pun. Ah, apa ni apa ni? Janganlah. Pasal yang buat, kerana dia sayangkan Nabi, sebab tu dia buat. Yang tak buat pun, kadang kalau tuan, -tuan tanya, pasal apa tak buat? Kerana kami sayangkan Nabi. Kami nak memelihara keaslian Dalil tu. Nabi tak buat. Jadi kita tak buat lah. Oh dia sayangkan Nabi juga dua-dua. Jadi jangan duduk bergaduh. Ini hantar mak apa ni. Tak betul ni. Sosak ni orang. Tapi time makan dia ada. Ha, saya rasa ini yang menyatukan kita ni. Bak makan ni. Ni pelik ni. Ha, dia bergaduh beria sangat. Cikamu tak dengar makan ada. Hehehe. Macam so, tak kena nampak buat tu. Ha gitu. Jadi jangan sampai bergaduh tuan-tuan. Isu-isu macam ni. Lebih-lebih lagi. Banyak hal lagi lah tuan-tuan kan. Banyak lagi hal. Cumanya saya tengok apa sebab yang boleh menjadikan Sama ada kita generasi muda ke atau ulama ini kita boleh berpecah sesama kita Berbeza itu biasa Tapi berbeza jangan sampai bermusuh sampai membenci sesama kita Ulama ada menyebutkan Punca-punca kita boleh jadi berpecah sesama kita Ada beberapa sebab Antaranya yang pertama adalah kerana kita merasakan kita lebih bagus nah? Jangan dalam diri ada perasaan bajet bagus lah Asnah cakap dan nah, saya pun sekarang ni insyaallah dalam pembikinan buku terbaru saya tajuknya bajet bagus akan keluar dalam bulan 3 ni kot saya difahamkanlah insyaallah lah tajuk buku tu bajet bagus jadi tuan-tuan tahulah apa isi-isi kandungannya tu semua berkaitan bak-bak tu tuan-tuan tahu kan makhluk paling awal sekali perangai macam ni merasakan diri tu bagus siapa dia makhluk apa makhluk apa hmm iblis kan Oh Iblis tuan-tuan Awal-awal penciptaan Nabi Adam Allah suruh dia sujud Illa Iblis Semua sujud Malaikat semua sujud pada Adam Iblis saja tidak Allah tanya pada Iblis Apa yang menghalang kau Tak mau sujud pada Adam Sujud pada makhluk ni memang tak boleh Tapi kalau Tuhan yang suruh Wajib mah Jadi Iblis tak nak Allah tanya apa sebab kau tak nak sujud Iblis kata Ana khairun minhu Aku lebih bagus dari dia. Ana khairun minhu. Aku lagi bagus dari dia tau. Aku ni Adam aku lagi bagus. Dan dia tegaskan lagi kenapa dia cakap dia bagus? Khalaqtani min nar. Wa khalaqtuhu min tin. Aku dari api. Dia tanah. Apa barang? Apa cer? Apa cero bro? Aku api. Dia tanah. Ini kuasa lima beb boy. Yeah. <laughs> Itu Papa Zola pun tak sampai tau. Yeah. Jadi ini. Ha, ah, tonton tengok. Tonton pernah jumpa dak manusia yang perangai macam ni? Ya, yeah. ada manusia macam ni. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa tu sombong? Sombong tu apa sombong? Sombong. Sombong ni bukan naik kereta mu belangkang. buat nak tahu. Eh, itu tak sombong ya? Itu maknanya rabun pandangan. Dia tak nampak orang kat depan tak apalah, tak apa. Betul-betul punya sombong adalah bila mana engkau duduk sebelah seseorang dalam hati engkau rasa engkau lebih baik dari dia. Itu sombong. Cukuplah. Itulah sombong. Tuan-tuan duduk sebelah siapa-siapa sekarang ni? Tuan-tuan rasa tuan-tuan dengan orang sebelah Dalam hati tuan-tuan lagi bagus dari dia Sombong Sombong Banyak faktor lah Barangkali kita punya kopiah lagi cantik dari dia ke Barangkali kita punya jawatan lagi tinggi dari dia Barangkali kita punya gaji lagi besar dari dia Barangkali kita punya anak-anak lagi cemerlang Lagi cerdik daripada anak-anak dia Itu sombong namanya Oh nak kan iblis saja Aku pun ada sikit-sikit ada sindrom-sindrom iblis <laughs> itulah dia ya memang oh iblis ni jangan memenuhi tuan-tuan dan dia kata apa? aku dari api dia dari tanah ini namanya double standard dalam masyarakat kita memang ada golongan macam ni asal orang tegur dia petikai soal latar belakang betul tak? latar belakang iblis api latar belakang adam tanah ada sengorang macam tu kan? orang datang nasihat dia uh, maaf Tuan Haji ya saya rasa Tak betul lah apa yang Tuan Haji buat. Haa? Ente ni baru belajar ni Pak Senawi nak teguh Ana. Anak Jordan. Ni anak Jordan. anak Mesir tau. Belajar. Wah ini PhD hadith. Tak payah nak teguh saya. Tak payah nak tunjuk bagus sangat. Ente kau sekat Pak Senawi punya sekolah tu pun tak lulus kan. Rosit Jiddan. Tak payah nak ajar anak saya. Tak payah. Tak payah. Oh. Dia belajar mana tadi? Budak tu belajar mana tadi? Eh, eh, macam ada lebih kurang dengan iblis tadilah. Aku api. Engkau tanah. Aku Jordan, Mesir, Saudi semua. Engkau, apa, kampung punya pelajaran. Jadi, engkau tak layak nak tegur aku. Itu kan iblis. Astaghfirullah. Ini tuan-tuan. Yang boleh memecah belah masyarakat apabila kita rasa kita lebih bagus daripada orang lain. Ada seorang pakcik tu. Biazan. Kisah benar, kan? As-salatu khairun minan na'un. Oh, dia punya na'un panjang, ah. tiba ada satu orang, anak muda ni. Anak muda ni datang jumpa pak cik tu. Dia kata, dia kata, Pak Haji, maaf lah. Saya ni, budak tu pun memang berlapik. Sangat cakap tu, cermat, bersusun ayat. Risau, takut kecil hati orang tua tu jadi Pak Haji, maaf saya budak baru belajar salah tolong tunjukkan gunung daik bercabang tiga, pisang berangan dalam perahu ampi, tolong jolokkan, wah apa pula budak ni nak cakap, rupanya dia nak beritahu Pak Haji, maaf ya saya rasa naum tu tak boleh panjang naum ngum, ngum, ngum. panjang tu tak boleh, sebab dari sudut maksud pun nanti boleh jadi lain betul tak, naum tu kan solat itu lebih baik dari tidur, naum tidur tidur Tidur Naum Nanti Naum lagi panjang daripada solat Memang orang pilih Naum <laughs> Awak bilang seorang Naum Kita Naum ah Kita menyeru apa yang awak seru Jadi budak tu kata tak betul Jadi Naum tu tak boleh panjang sangat Tak boleh panjang sangat Jadi Pak Haji tu agaknya dia <laughs> Dia rasa panas kot Budak muda tegur dia Eh Dia balas balik, oh Pak Haji tu jawab balik dia reply balik, dia kata kalau kau sedap sangat azan, kau azan lah. kau azan lah. kalau kau sedap sangat, kau azan lah. budak tu kata pak Haji, ayo, ni bukan soal sedap tak sedap ni soal hukum, soal nanti kepahaman masyarakat, nanti orang tiru apa yang Pak Cik buat ni kan jadi tak betul jadi saya nak betulkan, dah dah dah, dah. kau sedap kau azan lah nampak dah tuan-tuan, orang kalau ego sombong, kau tegur lah ke mana pun dia takkan dengar, itu kan perangai macam makhluk yang kita sebut tadi lah. sikit-sikit ada macam tu lah Dia tak mau dengarnya. Dia tak mau dengar. Apa dia cakap? Yang tu sampai bila-bila. Dan yang syoknya, Dia terus tak datang masjid dah Pak Cik tu. Taching. Tua-tua merajuk. <tuk> eh dia tak datang masjid dah lah tuan-tuan. Dia tak datang dah. Orang jumpa dia kat mana tak. Pasar lah semua. Tak haji. Jomlah ke masjid. Dada -dada -dada. So lah budak tu Azan. Dia kan sedap. Aku Azan, Dia pun tak lahir lagi. Eh hey, pak cik, come on ah. Isunya naum je pun. Yang awal nak terasa sampai budak tu tak lahir lagilah apa-apa kes Ah ini perangai yang tak betul dalam agama tau, dalam hidup bermasyarakat. Sikit tegur dia punya touching buak noh nampak. Saya takutlah satu amal kita yang kita rasa benda tu tak apalah kot sikit-sikit tapi Tuhan punya marah lenyap habis berpuluh tahun kita punya amalan. Janganlah macam tu kita dalam hidup ni yang muda tegur nasihat pada kita yang lama yang lama nasihat saling dengar-mendengar lah sama kita saya ni pun sampai ke hari ni ramai orang tegur bagi pandangan saya tegur saya banyak pesyarah-pesyarah ada UIA ada rakan-rakan ustaz-ustaz banyak banyak tegur Syekh maaf Syekh tadi entah ceramah di TV tu anak rasa uh, kurang tepat lah entah cakap macam tu kalau boleh cakap macam ni ramai pesyarah sampai kena WhatsApp saya saya pun Syekh terima kasih banyak doktor minta maaf ramai kita tak pernah pun tanya uh, do Tak ada. Kita tak ada rasa. Kita rasa lagi sayang orang tu tegur kita. Ini sifat orang yang ikhlas nak jadi kebaikan. Doa pada Allah jadi macam tu. Jangan angkat sikit-sikit tak Oh tak boleh pantang dia tegur. Oh bahaya tuan-tuan. Sebab itu ini boleh memecah belahkan masyarakat kita. Nabi Muhammad SAW. Nabi pun sama. Nabi kan dalam satu mesyuarat dengan para sahabat. Nabi pernah berbincang dan Nabi minta pandangan sahabat-sahabat. Antaranya pada waktu itu yang mengutarakan satu pandangan Namanya Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi ni anak muda eh? Dia belajar luar negara Konon-konon hmm, macam kita faham hari ni luar belajar Ogresi lah Dia kata, dia cadang dia apa? Cadangan dia supaya perang kita ini gali parik Itu namanya khandak tu, perang khandak gali parik Jadi Nabi dan para sahabat semua memang tak biasa Perang sistem gali parik ni macam mana ni? Kan? Rupanya tentera-tentera kalau diparsi, memang itu sistem dia punya guna kalau dalam peperangan. Nabi terima tak pandangan tu. Nabi terima. Ertinya Nabi ini seorang mesra teknologi. Nabi ini seorang yang mesra kepada perubahan. Kan ada orang tak boleh. Hatulah cara dia berpuluh tahun, dia takkan berubah dah. Hatulah, hatulah dia, tak mau dah. Hari ini kita dah berzaman dah berubah. Sekarang ni kutubah, tengok sekarang. Ada pula pengumuman. Tak payah tulis di whiteboard semata-mata. Dulu, dulu kita banyak whiteboard je kan. Uh, Ustaz malam ini. Lepas tu ada budak pi tambah pula. <laughs> Ustaz Ilyah Ismail. okeylah lah. Dia pergi tambah AQ. Ustaz Ilyah Saq bin Ismail. Betul -betul. Tambah AQ lah. Tambah. Tak boleh. Ha, ni bawah ni siapa nak conteng Tak boleh. Ha, ni modern. Semua dalam ni. Elok juga letak sini. Kadang ada tengah majlis juga dia letak sini. Jadi imam baca panjang. It is sunnah to smile tafsir Quran. Oh. Kan? Kan dah tak khusyuk. Letak sini bagus ni saya setuju. Kalau tak depan ni memang tak tahulah. Kan imam baca panjang, awak dah boring bila nak rukuk. Aku baca je lah. gumum-gumam kat atas tadi. Kan? Amalan ustaz khairi, Amal jelah. Kan, hal tak sini bagus juga. Tentu nak paling pun tak boleh kan. Ini modern. Ini benar bagus ni kita boleh terima Ke apa ni? Jangan jumut sangatlah, jangan jumuk sangat Sekarang khutbah pun Khutbah pun dah ada yang Sekarang ni, kita online kan, online Dulu-dulu, pejabat agama akan bagi Yang dalam bentuk teks, tak payahlah Semua pakai online, download, dasar penjimatan Kertas tak payah banyak-banyak sangat Print sendiri, ataupun pakai Apa ni, what's this animal Nak, nak tag apa ni Ah, tag, tag, lama tak sebut Ni kan, jadi kita pakai ni Tengok semua dalam ni, ah, tapi kena make sure Bateri penuh ha? ni saya itu khotik dia pakai ni kan bateri tak full ittaqullah ittaqullah aku tu katet nit nit nit gelap ni blackout dengan dia pun blackout out <tuk> ada tak tak tak <tuk> ah tu pening ah bening jangan duk ni pula kan ha, jadi Modern pun kita pun kena modern seiring modern yang ada di depan mata kita ni tuan-tuan ya dan yang terakhirnya ialah apa benda yang boleh memecah belahkan masyarakat kita sama ada generasi muda mahupun yang lama iaitu yang yang terakhirnya ialah perangai ataupun sikap fanatik ataupun taksub kepada pandangan sendiri orang yang jenis taksub pada pandangan sendiri atau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ada menyebutkan perangai manusia yang boleh menyebabkan manusia tu musnah salah satunya al-i'jabu bi-ra'yihi al-i'jabu bi-ra'yihi maknanya dia takjub dengan pandangan dia dia tak soal senang cakap Taksuk. dia tak boleh terima pandangan orang ni pandangan dia saja yang paling betul orang ni semua tak betul ni bahaya tuan-tuan ya jangan sampai jadi macam ni inilah boleh pecah belah masyarakat kita Saya tonton-tonton tengoklah ya isu-isu hari ini, Isu sembang tarawih, ada yang 08, ada yang geng 20. Ah geng kunyit belum ada lagi lah ya. <gay> Banyaknya geng 08, geng 20 lah ni. Gaduh lah, 8 rakaat ke 20 rakaat. Mana yang sunnah Gaduh sesama kita. Sini 8 ke 20? 30 ke? Belum gah true kan janganlah gaduh, ini sampai ada satu tempat kita pergi terpaksa kita kan, kadang ada, macam saya sendiri, kita dia jemput ceramah bila jemput ceramahnya tu, ada masjid kita pergi tu, dia sediakan parking penceramah kan dia rajin dia buat lah, apa tu, papan-papan tanda sikit lah. parking penceramah penceramah, bila limam, siak, apa tu lah eh, tapi kita tak pernah nampak lah, saya buat macam tu sampai-sampai, lapan -sampai berokaan 20 rakaat eh jadi kita pun nak lapan ke nak 20 sebab itu menentukan ni eh. kalau rasa nak buat lapan parking sebelah lapan wah ada masjid tempat ni belah belah KL lah ini rakam tak sedap juga dengar <tipasal> terpaksa buat macam tu kita pun masuk dalam sembang-sembang dia kata ustaz terpaksa buat pasal bergaduh ni dia orang ni pasal apa yang geng lapan akan balik awal yang akan blok jalan siapa yang 20 ah pasal 20 tak keluar lagi Yang ke-8 mengamuk Eh, ini sonah Sonah 8 saja Kan, padahal dia nak mengeteh Kan, nak balik nak mengeteh Tapi, sonah bagailah Kita pun Eh, Allah Gaduh Saya pun pelik lah Terpaksa buat macam tu Oh, majlis tak mau pening-pening Terpaksa macam ni lah Tak mau. gembik jalan tengah Buat parking Jadi, yang ke-8 ni penuh 20 tu jarang-jarang Eh, Allah Jangan sampai jadi kat sini lah Kawasan macam suasana yang macam tu Tuan-tuan, sungguhpun ada orang kata 8 itu, Nabi buat 8 Memanglah, Masanya Nabi punya 8 Dengan kita punya 8, mana sama Kita punya 8, setiap 9 Habis 920. 20 Ina atau Ina, yes Imam baca Ina atau Ina Yes, Ina atau Ina, kulhu cool Allah Ini tiap-tiap malam sampai malam raya pun Aku datang macam ni Kali Imam Baqarah mm. Malam esok aku tak datang dah Aku terawih dari rumah ayah. Kan? Berimamkan TV je lah live dari majlis haram lagi bagus eh, Nabi punya Nabi punya 8 dahsyat tuan-tuan tuan tahu kan Nabi punya solat malam oh Nabi punya solat malam dahsyat Nabi roka'at pertama roka'at pertama surah Al-Fatihah fatihah fatiha lah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai habis roka'at pertama lagi lepas Baqarah Ali Imran sampai habis rokok belum sambung lagi an nisa ayat 1 sampai habis Tahu oh, Nabi Rukuk, 662 ayat, satu Rukuk. Awak lapan. Inak tuan enam. Itu yang Nabi bengkak kakinya, berdiri lama. Kita perlu Allah nak bengkak, bilang, tak bengkak lagi, tak bengkak lagi. Kamalah berada, kan. Marilah, jangan, jangan gaduhlah isu lain, kan. Supaya jangan bergaduh sesama kita, ya, tuan-tuan. Marilah sama-sama kita jadi, orang yang, Sentiasa hidup dalam keadaan beramal soleh Dan hentikan daripada saling menyalah-menyalah sesama kita Antara salah satu lagi sikap Iblis yang disebut dalam Quran Dalam surah al hijr ayat 39 Allah menyatakan Iblis ini juga perangai dia apa? Perangai atau sikapnya ialah <tuh> Dia kata, eh hey, Tuhan Iblis kata eh Dia kata, eh hey, Tuhan Eh Tuhan kau punya pasal aku jadi sesat. Ha nampak. Ini perangai iblis eh. Dia suka blame, dia suka menyalahkan pihak lain. Kau punya pasal aku yang sesat. Beza ya iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam bila dia buat salah, apa kata-kata dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sampai habis. Eh? Dia kata wahai Tuhan kami Kami telah menzalimi diri kami sendiri Dia tak salahkan Allah Dia salahkan dirinya Ini sifat mulia Nabi Adam Iblik tak ada Dia hantam orang kau punya salah Engkau punya salah aku jadi macam ni Bapak punya pasal saya boleh jadi macam ni Mak punya pasal lah Tak hantar saya belajar mengaji Apa saya jadi sekarang Ini sifat tak betul Ataupun kalau dulu-dulu kan ada lagu kan Lagu apa? Lagu menyalahkan orang tak habis-habis tu Bangau, oh bangau Kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Apa? Ikan tak timbul timbul. Ikan oh ikan. Kenapa kau tak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput oh rumput. Kenapa kau panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau oh kerbau. Kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut. Perut aku sakit. Perut oh perut. Kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan? makan nasi mentah nasi nasi kenapa kau menjadi mentah macam mana boleh jadi mentah? Ayuh, kayu api basah kayu, api. eh panjang lah ini sampai <laughs> minggu depan pun tak habirlah lagu ni tapi yang bagusnya hujan oh hujan katak katak katak panggil hujan oh, apa ni sebab katak tu panggil hujan sebab apa? ular nak makan aku oh ni bagus last sekali orang tanya ular eh ular-ular kenapa kau makan katak macam mana aku tak makan memang makan terima kasih aku. pada ular <laughs> Kalau tidak, lagu tu, dia berjela tau Ular, dinosaur, trinosaurus semua Tak tahulah, tu sampai kiamat pun tak habis lagu tu tau Ini satu lagu yang saya kira menjadi satu sinis sindiran Orang tua-tua dulu terhadap generasi kita Jangan jadi perangai macam tu dalam masyarakat Menyalah orang tak sudah-sudah Bangau oh bangau Kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Apa ni, ikan tak timbul Engkau nak jadi kurus, kau punya hal lah Kau salahkan ikan kenapa pula Produk kurus kan banyak telajak, larilah Kumpul teh, apa-apa, banyak ini, kau, kau dah gaduh malah makan ikan apa? Ikan tak nak timbul, dia kata Rumput panjang, yang kau nak timbul dekat rumput tu Kenapa? Kau timbul lah kat su, uh, Sungai Amazon mana tu Lautan Hindi mana, yang kau nak timbul kat situ Apa hal perkis Sungai Kelang kan Luas, timbul lah situ Ini eh, masalah lah tuan-tuan eh, Allah. Allah. Jadi, tuan-tuan Dalam masyarakat kita pun sama Cuba tengok situasinya Anak balik sekolah, bawa keputusan periksa Keputusan periksa dia, mendukacitakan mak bapak Jadi bapak pun, bila dapat keputusan macam ni ah, ini cikgu tak pandai ajar Ini cikgu tak pandai ajar Ni ustaz apa dia mengajar, ni? tak pandai mengajar Patut ustaz ke cikgu sekolah pula Haa, ah, ini sekolah lah, tak hantar pergi kursus Sekolah pula, macam mana hantar kursus? Bajet tak ada Oh, bajet tak ada pula, memang ini semua orang surau lah Surau tak buat doa selamat, doa hajat, semayang hajat Itu yang anak tak cemelang Surah betul kita pun susah juga. Duit tak ada. Duit tak ada. Tuan-tuanlah tak pergi sumbangan. Tuan-tuan buat memanglah ekonomi sekarang. Ada kan? Isunya anak tu tadi je. Tuan-tuan punya marah sampai saya tak tahu sampai bagaimana. Dia macam tadi ya. Mujul lah hari ular tu kata. Ini memang aku punya makanan apa. Oh tidak. Lagu tu tak habis. Boleh tu tuan-tuan. Apa jua yang melanda masyarakat kita berhentilah dari menyalahkan orang. Mari kita lihat pada diri kita. Stop complaining. Berhenti daripada mengutuk dan sana sini. Complain, mengkritik yang tak sudah-sudah. Jadi orang yang memberikan pandangan dan laluan. Daripada menjadi orang yang meserabutkan keadaan. Inilah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jadilah orang yang sentiasa berbuat baik sesama kita. Elakkan daripada kita bergaduh yang tak berkesudahan sesama kita. Kerana ini boleh memecah belah dan menghilangkan rahmat Allah SWT dalam kehidupan harian kita. Saya kira cukup sekat ini saja dahulu tuan-tuan. Mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita Dan memberikan manfaat yang banyak kepada kita InsyaAllah Tuan-tuan semua Sebelum saya akhiri Saya uh, izinkan saya untuk Apa ni Saya nak tanya tuan-tuan soalan ya Kebiasaannya Jemaah akan tanya saya soalan Malam ni kita ubah sikit Saya yang tanya tuan-tuan ya Siapa dapat jawab betul Nanti kita akan bagi hadiah Biasanya tanyalah ustaz Malam ni Jawablah kalau berani Ya Ubah sikit program tu ya Ok, siapa nak jawab, angkat tangan ya Kalau betul jawapan ni, kita bagi hadiah Ok, soalan yang pertama Nak jawab, angkat tangan ya Sila sebutkan Sila sebutkan Siapakah Di antara makhluk Allah Yang tadi saya sebut Itu adalah makhluk Allah Yang sangat, bila dia buat silap Dia akur pada kesalahan Kesilapan diri dia Angkat tangan, siapa nak jawab Ha, siapa dia Nak jawab, angkat tangan Siapa? Ya makcik? Belakang. Haji? Aja? Aja? Ya Aja? Aja terlekum. Terlekum. Siti Khadijah ke? Nora Danish ke apa tu? Ayah-ayah Aja? Aja? Aja? Aja? Mana adik? Aja? Aja? Okey. Nabi emang? Adam apa? Mak Adam apa? Oh Nabi Adam. Nabi Adam AS. Oh bagus. Ha? Eh? Kalau iblis, sifat dia suka menyalah Kalau Nabi Adam, dia mengaku kesilapan dia oh, Tanya adik Nanti adik boleh ambil hadiah eh Will dan susu kambing Ada di luar sana eh Nanti ambil tau Ada sesuatu tempat dia tak ambil pula Kita nak buat pahala juga Soalan yang kedua Ini soalan payah sikit Banyak tempat saya tanya Tak jawab dengan betul ni Ni saya geram ni Soalannya ialah Sila sebutkan Yang duk diri ni siapa Sabar lah Tak tanya lagi Soalan Haa soalannya ialah sila sebutkan nama penuh penceramah malam ini. Oh, tu dah dua kali mari tak kenal juga silap ah. Silap. Abang Haji, ada yang nak jawab? Silakan. Ada ada Haji, sila sila Muhammad Ilyas bin Ismail. Anda pasti? Ya, yeah. tepat sekali Haji. Tahniah. Ya, yeah, tahniah. Jawapannya Muhammad Ilyas bin Ismail. Energi pun boleh ambil sama hadiah pun samalah will dan susu kambing dan selamat menyusu ya yeah? insyaAllah terima kasih tuan-tuan semua uh, moga Allah memberkati pertemuan kita sekadar pengumumanlah, nanti selesai solat siapa yang berminat nak dapatkan buku saya ha, ini buku saya Uh, jodoh krik-krik kreatif faham ke tidak yang dalam ni banyak saya muat akan tentang macam mana nak mendidik anak-anak generasi muda zaman telefon zaman gadget zaman Facebook semua ni anak-anak bercinta semua ni panduan saya banyak muatkan dalam ni siapa minat dia boleh dapatkan kat luar ikut saya ingat kan ha, lepas solat nantilah terima kasih banyak ada rezeki kita jumpa lagi aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh